Bună ziua, dragi ascultători! Așa cum e normal, trebuie să aflăm și care sunt efectele spovedaniei. Mai întâi, prin spovedanie, creștinul obține iertarea păcatelor și redobândește starea de nevinovăție pe care a primit-o la botez. Acest lucru îl arată Mântuitorul când zice cărora veți ierta păcatele le vor fi iertate. În clipa în care credinciosul a primit harul iertării, în acea clipă el scapă de robia păcatului și intră în comuniune cu Dumnezeu, așa după cum și fiul rătăcit a intrat în comuniune cu tatăl său, din clipa în care acesta l-a iertat. Consecința iertării păcatelor este nădejdea dobândirii vieții veșnice. Aceasta se vede, între altele, din cuvintele Domnului, rostite către telhar. Astăzi vei fi cu mine în rai. Ceea ce înseamnă că, după ce i s-au iertat păcatele, el nu mai avea să sufere nicio pedeapsă. Un alt efect al mărturisirii este. Liniștea conștiinței, liniștirea conștiinței, care se obține întrucât prin taina spovedaniei se elimină păcatul care îl tulbură pe om. Iată deci ce daruri minunate urmează spovedaniei, iertarea păcatelor, restabilirea comuniunii cu Dumnezeu, nădejdea dobândirii vieții veșnice și liniștirea conștiinței. Toate acestea ne cheamă la spovedanii. Oare cine nu le dorește? Atunci când omul e încărcat de povara necazurilor și durerilor vieții, cere sfatul duhovnicului. Acesta îi recomandă, alături de rugăciune, post și fapte bune, să se spovedească, tocmai pentru iertarea păcatelor și recâștigarea comuniunii cu Dumnezeu. Păcatele sunt ca un zid în calea legăturii noastre cu Dumnezeu, dar și în dobândirea Harului și a tuturor binefacerilor și împlinirilor pe care orice om le dorește pentru sine. De aceea, când cerem satul duhovnicului, suntem îndemnați la spovedanie. Plata păcatului este moartea, iar în limbajul obișnuit, oamenii, într-un mod foarte exact, spun... Mi s-a întâmplat cu tare rău pentru mulțimea păcatelor mele, sau vorbind despre alții, tot la fel remarcă faptul că orice rău din viață este urmarea unui rău pe care l-au făcut. Această observație corespunde adevărului și atunci întrebarea firească, cum am putea să scăpăm de păcat? Care este cauza atâtor necazuri? de atâtor dureri, atâtor neînțelegeri și nempliniri, Răspunsul, prin bocăință, prin sfânta spovedanii. Am adus mai întâi acest argument pentru că oamenii, în genere, îl receptează cu mai multă ușurință. Dar iată și o altă problemă, care devine apoi argument pentru a alerga la spovedanii. Păcatele ne închid împărăția cerurilor. Sfinții nu se plângeau niciodată de necazurile și durerile vieții. Ei gândeau doar la împărăția lui Dumnezeu. Gândul că ar putea să-l piardă pe Hristos îi determina la cea mai profundă pocăință. Erau în stare să facă orice pentru despătimire. Își luau asupra lor cele mai grele canoane, doar din dragoste pentru Hristos, să le urmăm și noi, începând cu spovedania și cu toată pocăința, să ne ajute Dumnezeu. Vă doresc o zi bună și binecuvântată.